ישעיה, פרק כ"ד הנה אדוני בוקק הארץ ובולקה, ועיבה פניה והפיץ יושביה, והיה כעם ככהן, כעבד כאדוניו, כשפחה כגבירתה, כקונה כמוכר, כמלווה כלווה, כנושה כאשר נושבו, בוק היבוק תיבוק הארץ, והיבוז תיבוז.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 נשאר בעיר שמע, ושאייה יוקת שער, כי חוי יהיה בקרב הארץ בתוך העמים, כנוקף זית, כעוללות עם כלה וציר. המה יישאו קולם ירונו, בגאון אדוני צהלו מים. על כן באורים כבדו אדוני, באיי הים שם אדוני אלוהי ישראל. מכנף הארץ זמירות שמענו. צבי לצדיק! ואומר, רזי לי, רזי לי, אוי לי, בוגדים בגדו, ובגד בוגדים בגדו. פחד ופחד ופח, עליך יושב הארץ. והיה, הנס מכל הפחד ייפול אל הפחת, והעולה מתוך הפחת יילכד בפח. כי ערובות ממרום נפתחו, וירעשו מוסדי ארץ.